PIXUK IDEAK Bai, zin da? E, jose naiz. Gauel ezin naiz joan a prestatzeko ordurako. Ne bat egin berdiazu. Ze? Horain ez didaztu esango a farianik prestatu behar dudanik, ezta? Begira, badakit zuri ezaizula tokatzen, baina mesedez, ez naiz zordureko iritsiko eta erosketak zuk egin mesedez, afariare prestatuko bazenu... Haze aurpegia! Bueno, nik ere mesedeak askotan egin dizkizut, ordoen aurrena erosketak egin, afaria prestatu eta gauean izango dugu. Eta non erosi behar ditut? Jode, ba, eroskirak baten mazara asko beto, merkeago erosiko zenukea. Begira, gauza bat erosketak egitea eta afaria prestatzea da, horraño ondo. Baina eroskira joatea hori ez. Ez aizu ezarko ostatzen, erogu bizilagunari kotxea eskatu, askoz merkeago erosiko zenuke. Bueno, gu gure artean, ez garela ondo konpontzen, eta horain naiz nahiz bizilagunaren joango, ez da? Beno, lasai, begira, afaria prestatzen baduzu eta erosketak egiten badituzu orduan antzerki bat ikustera gombidatuko zaitut. Kafe antzokirako bitxak terdozgat. Gainera txantaiatzen, baina horrelako izatea ere, Ez, ez, ez, ez. Egiten dudana egiten dudala ere, gabean antzerkira ez, gabean hitz egingo dugu.